ויישם המלך אחשורוש מס על הארץ ואהיה הים וכל מעשי תוקפו וגורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למרכה מדי הוא פרס כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש וגדול ליהודים ורצוי לרוב אחיו דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו